Вітаємо вас, шановні слухачі! В ефірі програма «Слово». У студії ведучі Олена Захаревич і Олексій Богданович. Сьогодні ми розповімо про те, як правильно користуватися дієприкметниками, а також про деякі слова, що стали загальновживаними у багатьох мовах, хоча походять вони від власних імен. Професор Катерина Городенська відповість на ваші листи. Ми завжди прагнемо, щоб наша мова звучала природно. Проте не завжди так виходить, особливо ж, якщо це офіційне спілкування. А мовець хоче, щоб його промова звучала солідно але не знає, як досягти такого ефекту. Сьогодні нагадаємо вам про труднощі, які можуть виникнути у зв'язку з виживанням такої дієслівної форми, як «дієприкметник». «Дієприкметники» – це слова, що називають ознаку за дією або станом предмета. Якщо дію виконує сам предмет, то маємо активні дієприкметники. Наприклад, той, хто контролює – це контролюючий. Той, хто терпить – терплячий. Той, хто збанкрутів – збанкрутілий. Той, хто посивів – посивілий. Якщо дія спрямована на предмет, маємо пасивні дієприкметники. Наприклад, написаний кимось лист. Втрачений час. Битий шлях. умите лице. У сучасній українській мові активні дієприкметники теперішнього часу вживаються рідко. А у російській – навпаки – вони дуже поширені. Наприклад, работающий і работавший, сидящий і сидевший, учащийся і учившийся. В українській мові таких форм потрібно уникати. Тобто, краще казати, не працюючи, а той, хто працює чи працював, не сидячий, а той, хто сидить чи сидів, або будувати речення так, щоб використати інші можливості мови. Дієприкметник учащийся, можемо передати або словом учень, або за допомогою вислову той, хто вчиться чи вчився. Щоб уникнути помилок при вживанні дієприкметників, варто пам'ятати, що в українській мові можна замінити відповідні граматичні форми та конструкції. Наприклад, можна скористатися підрядним реченням. Замість слова «інформуючий» кажемо «той, хто інформує». А якщо російською було вжито дієприкметник «інформіровавший», то українською це буде той, який інформував. Можна використати прикметник, який передає значення дієприкметника. Як от замість російського «слідуючий», українською варто казати не «слідуючий», а «наступний», «подальший», «такий». А якщо йдеться про транспорт, наприклад, «Поїзд, слідущий в Москву», то правильно буде вжити дієслово, яке передасть відповідне значення. «Потяг прямує до Москви». Під впливом російської мови в українській свого часу поширилося багато активних дієприкметників, зокрема у діловому та науковому мовленні. Замість «діючий закон» маємо казати «чинний закон». Існуючі недоліки – наявні. Вражаючий ефект – могутній. Галопуюча інфляція – обвальна, нестримна. Пануюча тенденція – панівна. Обнадіючі показники – обнадійливі. Маємо багато таких прикладів. Знеболюючий засіб – знеболювальний або засіб для знеболення. Контролюючі органи – органи контролю. Підслуховуючий пристрій – Пристрій для підслуховування, зростаюча інфляція, щораз більша інфляція. Особливо хочемо звернути вашу увагу на деякі назви посад: керуючий банком, правильно керівник банку, завідуючий відділом, завідувач відділу, головнокомандуючий збройними силами, головнокомандувач збройних сил. Тим, хто хоче з'ясувати, як і коли вживати дієприкметники, радимо звернутися до книжки Бориса Антоненка-Давидовича «Як ми говоримо». Тут автор, зокрема, пише. «Форма активного дієприкметника не належить до рис української мови, а тому треба добрати способу, щоб уникнути штучного дієприкметника. Тому й радить замінити слово «бажаючий» на «охочий», слово «відпочиваючий» на «відпочивальник». Замість «захоплюючий» вживати «що, котри, який захоплює» – захопливий, звабливий, привабливий, знадний, знадливий, принадний. Проте, як зауважує автор, слід зважати на контекст. Наприклад, словом «відпочивальник» не можна послуговуватися безоглядно. Воно буває доречним тільки тоді, коли виконує функцію іменника, себто втратило характер дії. Але можуть бути випадки, коли наявність дії треба зберегти. Наприклад, як перекласти українською мовою таке російське речення? А дихаючи, во время обедзинного перерива рабочие, слушали интересную лекцию. Тут слово «відпочивальник» не підійде. Бо йдеться не про тривалий відпочинок, як то буває під час відпустки, а лише про короткий тимчасовий перепочинок, у якому нюанс дії треба зберегти. Отож фразу слід перекласти або підрядним реченням, робітники, котрі які відпочивали під час обідньої перерви, або ж дієприслівником, відпочиваючи під час обідньої перерви робітники і так далі. знаючої людини. Прочитали ми в одному оповіданні, де автор зробив подвійну помилку, незугарно приклавши російську фразу «здесь нужен знающий чоловік». Передусім упадає в очі невластива українській мові форма активного дієприкметника «знаюча». А по-друге, її створено від дієслова «знати», хоча треба виходити від дієслова «знатися», тобто «тямити на чомусь». Цю фразу можна було б замінити описовою формою. Тут треба людини, яка, котра знається, розуміється, тямить. А можна, скориставшись близькими зазначенням прикметниками, і так висловитися. Тут треба тямущої, тямучої, тямовитої, тямкої людини. Немає ніякої значеннєвої різниці між словами «пануючий» і «панівний». Тільки слово «пануючий» суперечить духу нашої мови. Тому слід зважати на мовні традиції і завжди вживати слово «панівний» – «панівна думка», «панівна висота», «панівні вітри» тощо. Коментує Борис Антоненко Давидович і виживання таких слів, як «початкуючий», «початківець», «працюючий», «котрий, який працює», «трудящий», «трудівник», «трудар», «трудовик», «працівник». Утопаючий, потопаючий, котрий, який утопає, потопає. Утопальник, потопальник, потопельник. Хвилюючий, котрий, який хвилює. Зворушливий, бентежний, збудний, збудливий, животрепетний. Хочемо запропонувати вам ще переклад із російської мови деяких часто вживаних словосполучень, у яких є дієприкметники. Занімаємо я Займана, або ж обимана посада Красящее вещество Барвник Наклонная плоскость Похыла площина Наличные деньги Готивка Неприкосновенный запас Непорушный запас Огорчительный случай Прикрый выпадок Оживленный разговор Живого размола Подавляющее большинство Порыважна більшість сберегательная книжка Ощадна книжка Текущий долг Поточний борг. Упреждающая мера, попереджувальний захід. Учебне заведение – навчальний заклад. До речі, абревіатура ВУЗ російською вище учебное заведение в українській мові сьогодні має іншу форму ВНЗ вищий навчальний заклад. Часом ще кажуть виш Тож будьмо уважні, не варто штучно створювати слова, які навіть за тривалий час не приживаються в українській мові. Кожна мова має достатньо власних засобів і можливостей, щоб точно і виразно формувати думку. Наша програма триває. Олено, а чи знаєте ви, звідки походить слово «академія»? А вже ж! Це слово примандрувало до нас зі стародавньої Греції. Воно пов'язане із іменем міфологічного героя Академа. За легендою, цей афінський герой показав Кастрові і Полідевкові, де переховується їхня сестра Гелена, яку викрав Тесей. У передмісті Афін за міським муром була могила-академа, оточена священним гаєм, що за ім'ям героя дістав назву Академія. У IV столітті до нашої ери у цьому гаї Платон проводив бесіди зі своїми учнями, тому засновану ним школу назвали Академією. Часто ми навіть не задумаємося над тим, що вживаємо антропономи з надзвичайно цікавою історією створення. Антропоном це перенесення власної назви на загальну. Походження деяких із них пояснюють автори книжки «Антропоніми історії і сучасність» Валентина Герасимчук і Алла Нечипоренко. Ось хоча б взяти слова «галіфе», «френч», «бойкот». Англійський фельдмаршал Джон Френч, на відміну від інших військових начальників, носив куртку із накладними кишенями, А французький генерал Гастон Галіфе – широкі на стенах і обтягнуті біля колін штани. Куртка відтоді, де стала назву френча, а штани галіфе. Слово бойкот виникло через англійського управителя маєтку капітана Чарльза Бойкота, який утискав ірландських фермерів, погрожуючи зігнати земель тих, хто не виконував його умов. Зрештою селяни так розгнівалися, що одного дня всі робітники пішли від капітана. Крамарі відмовилися продавати йому товар, листоноші не носили пошту. Ніхто не спілкувався з ним, тож управитель зрештою виїхав з Ірландії і повернувся до Англії. Так і виник особливий прийом політичної та економічної боротьби – бойкот. Буває, що від імені особи утворюється один антропоном, а від прізвища інший. Наприклад, ми знаємо тістечко Наполеон і прихильників Наполеона Бонапарта – Бонапартистів. А від деяких імен, прізвищ чи прізвиськ утворюються різні загальні назви. Скажімо, титул «Цезар», який означав правителя у Римській імперії, перетворився на титули «Кайзер», «Кесар», «Цар». Винаходи дістають назву похідну від імен своїх винахідників. Наприклад, «Саксофон» був уперше продемонстрований Адольфом Саксом 1841 року на виставці у Брюсселі. А назвав його так французький композитор, диригент, музичний письменник Луї Гектор Берліоз. Слово «Макінтош» – пальто, плащ – виникло внаслідок перенесення назви водонепроникної тканини поширеної у Франції та Англії, на сам виріб. А ця отримала свою назву від прізвища людини, яка винайшла спосіб виробництва – шотландського хіміка Чарльза Макінтоша. Толстовкою називається сорочка, скроєна у російському стилі. Російський письменник Лев Толстой полюбляв сорочки такого фасону, а з ім'ям англійського поета Джорджа Байрона пов'язують назву сорочки із відкритим широким коміром. Байронка У багатьох художніх та публіцистичних творах використовується каламбур Гра слів на основі подібності звучання Слово пов'язують із двома особами Першим був вестфальський барон Каленберг який погано знав французьку мову, але уславився при дворі Людовика XIV постійними дотипами. Другим був барон Калемберг при дворі польського короля Станіслава Лецинського, де прийнято було говорити французькою. Погано знаючи мову, барон кумедно плутав слова. Твір, що містить необґрунтовані напади на когось, називається пасквілем. Учені вважають, що слово походить від імені римського дотипника Чоботаря – Пасквіно, який жив у 15 столітті і писав дошкульні епіграми на високопосадовців. Чимало антропономів донесли до нас імена винахідників. Так назва револьвера Кольт ідентична прізвищу його винахідника американського зброяра 19 століття Семюеля Кольта. А для фізики і хімії це традиція. Термінами стали прізвища Джоуль, Ньютон, Паскаль, Ампер. Прізвище Джеймса Прескота Джоуля стало одиницею роботи електричного струму або енергії. Прізвищем Ісаака Ньютона назвали одиницю вимірювання сили, створеної прискоренням будь-якого тіла. Прізвище Блеза Паскаля перетворилося на одиницю вимірювання тиску. А прізвищем Андре Марі Ампера називають одиницю вимірювання сили електричного струму. Навіть саме слово «термін» теж антропоном. «Термін» – це римський бог-меж і прикордонних знаків, стовпів, каменів, які вважалися священними. Ну а зараз наша постійна рубрика – Відповіді на ваші листи. Перед мікрофоном професор Катерина Городенська. Пана Вадима обурює неправильне наголошування іменників, уживаних із числівниками 2, 3, 4. Серед помилкових він назвав два рази, три роки, чотири місяці. Потрібно запам'ятати, якщо іменники першої та другої відміни в називному відмінку множини – мають наголошене закінчення, то в сполуках із числівниками два, три, чотири наголос у них падає на основу. Порівняймо. Рази – називний відмінок множини. І два рази – роки – називний відмінок множини. І три роки – місяці – називний відмінок множини. І чотири місяці – брати – Називний відмінок множини І три брати Пісні Називний відмінок множини І дві пісні Таке наголошування іменників Історично зумовлене Із числівниками два А під його впливом Із числівниками три, чотири Іменники вживалися У формі двоїни Що мала наголос спільний Із формами однини Двоїну замінили множиною але наголос колишньої двоїни зберігся дотепер, про що потрібно пам'ятати, наголошуючи такі іменники. Погоджуюся з думкою автора, що в українській мові дієслово нагадувати не можна вживати зі значенням схожості, подібності. На цьому наполягало багато українських мовознавців але згадану помилкову практику досі не подолано. Про що свідчать ось такі приклади з різних сучасних видань. Ці історії нагадують казки, які погано закінчуються. Гніздо це нагадує Вороняче. Сучасна жінка має нагадувати богиню Лакшмі з чотирма руками. Прокладені разом декілька таких мазків нагадують гребінець. Основне значення дієслова «нагадувати» – примушувати згадати, кого що-небудь. Наприклад, на дворі ніби ще стояло літо, і тільки половина пожовклого листу на шовковицях блищала, ніби наведена золотом, і нагадувала, що вже минуло літо. Іван Нечуй-Левицький Це була професор Катерина Городенська. Якщо ви хочете дізнатися більше або маєте запитання, пишіть нам. Національна радіокомпанія України Хрещатик 26. Наш портовий індекс 01001. Або ж на електронну скриньку litravel@nrcu.gov.ua з позначкою до програми Слово. Автор передачі Олена Ткаченко. Режисер Лариса Ласовська. Звукооператор Людмила Будко. Щасти вам. До нових зустрічей.